А тепер майже дьохтом людей. Недарма кажуть, навчена відьма завжди зліша від родимої. Навіть завивало на голові має відьмське. Тьху. Як же Максим Петрович на це? Хіба ти не знаєш нічого? Ні. Максим Петрович уже з місяць працює директором Радгоспу в сусідній області. Тепер він розвернеться на тисячах гектарів. Мабуть, і я перейду до нього. Бо не тільки душа, а й моя вербова нога сумує за ним. Повів своєю сухою вербичкою, що знизу була скована залізом. Це ж якось весною біля річки я вирізав собі дві ноги про запас. Оптесав знизу. А тут рибалки їдуть на човнах, до себе запрошують. Встромив я свої вербові ноги в берег, та й поїхав на риболовлю. Впіймали ми тоді й риби і раків, затаганували юшку, випили по християнськи чарупину і аж тільки вранці повернулися додому. А тут саме на роботи. Закрутився я у фурманці і повернувся на берег до своїх ніг десь днів через десять. Дивлюсь, а одна нога вже й листячко дрібне викидає. Не захипив я її. Та й почала рости моя нога, і вербичкою стала, шумиться білистом, цвіте. Росу має гірку життя. Невже вже пробували на смак. Вірить і не вірить у сій оповіді чи притчі червоного козака. Пробував. Правдиво дивиться на нього Тарантій Іванович. При своїх чотирьох смертях, якого я тільки зілля не пробував і все одно вірив, що буду жити. І ти, дитино, маєш жити. Він ступив, вербовою ногою обняв Данила. Де ж ти переднюєш? У мене? Може, в лісовій смолокурні? Туди влітку ніхто не заглядає. Де скажете, скорботно, душею дякував людині. І довіра козака і його оповідь вразили Данила і запам'яталися на все життя. Тоді ти трохи завжди, а я запряжу своїх вітрогонів та й у ліси. А може, не треба? раптово завагався Данило. Чого не треба? не зрозумів, насупився Терентій Іванович. Ще біду накличити на себе. Коли б я не вірив тобі, то інше діло. А поки в нас є добра віра, доти нас не зломить нещастя. От побачиш, усе минеться, а правда залишиться. І постукуючи вербовою ногою, він пішов до шкільної стайні. Незабаром коні були запряжені, Данило вискочив на обшитий полудрабок нового воза, і колеса зашипіли росянистому споришу. Виїхавши з шкільного подвір'я, Тарентій Іванович повернув не в село, а до річки, між деревами якої вже волохатився досвід. «Утече від недолі», – з гіркістю думав Данило. «То раніше він, як міг, доганяв селянську долю, а тепер утікав від своєї недолі. Та хіба це життя?» Терентій Іванович поклав йому руку на плече. Данила стрипинувся, одночасно ловлячи зором і плес річки, і верби над нею, і човни у березі. Он бачиш, розпадисту вербу над самою водою. Біля неї човен. Бачу. Так це вона з моєї ноги виросла. А потім якийсь перебійко зробить із неї човен, і повезе свою кохану Коли тільки спокійно було в світі Та на біду вхопився Гітлер за лопату смерті Пізній жнив'яний вечір Коли навіть дороги пахнуть житом А до цих степових пахощів У селі приєднується Повів щойно розквітлих соняшників папировки, молодого укропа и молодой картопли,